Poesis. Ioan Ivan Alexandru. iubirea singura adună De nu aș fi din apă și din duh născut, adică din iubire. La ce să lași în acest vas de lut să se destrame în nemărginire? Se sfarmă toate și se strâng, stângi crapă, văile răsună, seacă izvoarele pe rând, iubirea numai singură adună. Atomi se descompun și nu revin. Două zile nu stau împreună. Amarul intră și într-un strop de vin. Iubirea numai, singură, adună. Numai iubirea nu se înpuțină. Pe unde a fost de apururi o să vină. Iubirea nu încetează niciodată. Unde sunt doi, al treilea s -arată. E numai sporul milei în iubire, Pe cât se dă, pe-atât e dăruire. Râuri se duc, Cocor din zare în zare, Rămâne dragostea nepieritoare. Acest pământ, în cosmos, Se mai ține numai pe jertfa dragostei divine. Trăim din ea, cu fiecare în parte, dar nu se dă decât fără de moarte. Chiar dacă mor iubind cu bucurie, stă în puterea dragostei să învie. Sfârșitul în iubire înseamnă nuntă, când mire și mireasă se înveșmântă, să fie toți și toate împreună. Iubirea numai singură adună. Ioan Alexandru, Casa Părintească. Poartă străveche în satul părintesc, simbol curat fără zăvor. De -o parte te veghează țintirimul, de alta șoptește un izvor. Acolo e casa noastră, din lemn și din pământ. Clădită a nevoie în sudoare, pedalul nostru, molcom. Transilvan Sărac în dobitoace și grânare Săraci oameni seara de pe câmp Rămân o în ocol la tine Să așează stoviți pe șgheabul de adăpat și întreabă ce mai facem și de bine Mama-i de-acum bătrână și tata alb de tot, și cumpăna fântânii o povară. Când bivoli însetați și oile se strâng să fie adăpate către seară. Dumineca, maicuța în veșmânt cernit, cu busuioc în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de greu, o prescură de jertfă. La icoană. atâta ai casa noastră, O vatră în sălaș, Unde se încinge focul Și se coace pâine, O parte pentru prunci Și alta la altar, Spre pomenirea numelor străbune. Sfânt obicei, Părinții din părinți, O mână sapă, Alta se închină, și domnul picură din mâna lui ulei în graiul lămpi pe colină. Dealuri sărace, pământul transilvan, sfințit cu lacrimi și zvânta de soare, un clopot stins ne cheamă luminat în zorii blânzi la sărbătoare. Același grai de clopot într-un amurg târziu, strânge făptura stinsă într-o raclă. Un pum de oase, mirosind har, Ioan de lemn groparu, lengroapă. O cruce noduroasă de stejar, pe care se citește răposatul, de o parte și de alta pe brațul ei săpat. Iisus, Nazarinul împăratul. Apoi sunt nunțile, din când în când, vin chemători frumoși cu clopote pesate, și cu nfrăm în botă de stejar, în cinci cruciși cu prime colorate. Îți intră în casă bunii vestitori, cu doamna ajută și cu zoua bună. Și încep din prag. Cântând pe glas înalt, ce va să fie anume peste o lună? Că Domnul a binevoit că petre al Ioanului tare cu fata Mariei din satul celălalt, să calce pragul sfânt spre cununare. Vor fi atâția și atâția miei tăiați anume la această nuntă. Și atât și atâta vin păstrat ca pentru ziua sfântă. Să zicem: Dară Domnul să le dea domoală bucurie și pace în viețuire. Și dumneavoastră, mulți ani să trăiți și să poftiți cu toți la prăznuire. Apoi, botezu se naște cât prunc și iară se adună neamurile toate. Și vin cu darul, cât un miel sugaci, în zor pe cai departe de pesate. sate. cu un fășat de mumă și de moși, trimesc cu dar și cele cuvenite. Biserica e plină și preotul slăvit cufundă prung cu fundă în apele sfințite. Așa sunt sărbătorile, și prunci cresc. Și iarăși este toamnă peste lume, și unii sunt, și unii au pierit, și unii par vestiți, și unii fără nume. Și zilele și nopțile la rând trec și se sting ușor ca o făclie, și iarăși paștile împărătești ne umplu casele de bucurie. Când vitele și cai și turmele de oi Și holdele și apa din fântână Învie în lumină Și sărutăm pe bot Toți miei și copacii din grădină. Sat Transilvan, căsuță de pământ, Mușcate la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, Icoane pe pereți, ziua amvierii, și noaptea de colindă, rusalii bobotează, postul către paști și maica Domnului în plină vară, holdele scoapte, secerători puțini, viața noastră, țară milenară.